Zumalakarregi Museoa Girratia. Radio Museo Zumalakarregi. Eta zumalakarregi museo bertatik etortzen zaigu astelenero gure konbitatua Xabierk ere jeta Arratzaldeon. Arratzaldeon. Eta astelenero pertsonaia baten aurkezpena egiten digu berak. Eta zein dugu gaurko gure pertsonaia, Xabierk? Gaurkoa Jan Isidor edo Joanes Isidor Arispe, zen. esan uh -huh. genuen nafarrokoa. Era bate eses aguna eh y ahí aquel pastorala egin zuten arte egia izan bai. behar balen badizut Iparaldean ezagunagoa da, ba nerai mm -hmm. arteko pertsonai, bueno, gure estu malakarrin antzekoa, bueno, esanaitu ta hartu zuen fama gatik edo izan zitegen, ez iparaldean, baina bueno, bai pastoralarekin esko ezagunagoa da, gerozti bai. Mm -hmm. Eta gizon hau justu justu eh nun jaiota kua dugu edo zen urtetakoa. Baigorrin jaiotzen 1768ean esan 두고, Baigorrin justu muga herria da, baina bueno, Nafarrokoa, Nafarroa berekoa, beraz frantsesa, ez euskaldun frantsesa izango zen. Mm -hmm. Paraje hoietako lehendabiziko pertsonaia ja dela uste dutez? Baina Nafarroko... Ez tegoa hemen egure artean... Horeindik ez. oraindik ez. Horten, e, oi urten. Gaur lehendabiziko Nafarra, hau, eta horrengo beste bat, baina Nafarroa garaikoa, beraz, espainiakua, eta ikusiko dugu horrek asko markatzen duela, eta historiak erabak desberdinak izango dituzte labioak. Bueno, eh, esan duzu una farroa berakoa eta beraz eh, eh, frantxez eh, Euskalduna. Bai. baino lengua gunean eta aurrekoan ere garat eh, anaiak, aurkeztu zenizki gunean, ba esaten ezenuen nuen eh, garaten zat eh, eh, bueno, Euskalduna zirela, hau da, ez frantsesak eta ez eh, espanyolak eh? Bai. Ba, ba, ba genitulako bi aldetan ere e, bai ba, euskuntza bera e, ohiturak e zin e, Frantziarekiko ere lege desberdinak ebat Beraiek, beaiek, arispe tzen sentitzen horrela euskalduna. Bo bueno, euskalduna zen Euskaldun jaio zen gurasoak euskalduna zituen Andrea euskalduna zuen Euskal Herrian jaio bizi eta hil zen baina bueno, e, Frantziako instituzioetan parte hartuko du eta egia esan Frantziako historiaren parte bat izango da. Euskal Herrikoa baina Euskal Herria Herrria historiaren parte horretan sartua. Horregatikikan esaten dugu Antxesa, eta horregatikan urrengo astean esango dugu bestea espainola ba gauza bere egiten duelako ez biak euskalduna biak nafarrak baina bakoitza bueno instituzioak kasunetan, honetan kasunetan askoa agintzen du ez hizkuntzak edo bueno legeak ere orduante desagertuak bait ziren euscalerreko legezarrak eta ikusiko dugu horrek zera agintza duen bakoitzaren bizi moduan elkartupo egin zuten baina mm -hmm. Baina elkartopo borroka egiteko, eh? Hain <risa> zuzen hori bata frantxesa eta beste espainola zelako. <risa> bueno, eta erizperen eh, bizitza zertan daba hula nabarmena. Ba, orain arte ikusi ditugu personaia guztiek ezpaira bintzatkeienak, bueno, ikusten ditugu garaia iauetan jaioa tirela emezortzi mendearen bukaeran eta emeretzi mendearen lehendabiziko erdialdean eta biziak. Eta orduan ikusten dugu nola denak frantzeko iraltza honekin, ba, nola baiteko moduko ba da, ezta? Orduan, jende guztiak Sofretzen du horren eragina, batzuetan ba, nola edo ala salbatzen dute, bestetan hortan itxo egiten dira, nola bait esateagatik, bakas honetan arispe da iraultzaren semea edo zela esan dezakegu. E, bueno, ondi, ondo aterazen horretatikan, baira dintzat, etzen uolde bat harrapatuzunak, kasi aparra bezala gainetik ibili zela esan daiteke, eta iraultzorrek naiz eta tirabira asko izan, eta horreira pasuak eta horreira pasuak eta hau beti gainean egon zen, aparra bezala horregatikan esaten dugu. Mm -hmm. bueno, ez, iroltzaren semea dela, ez, oso garai hiartako oso personaje tipikoa da. Bueno, tipikoa, salbatu zirenen artean, hori yeah. hobeto esaten godu ez. Baina kasu honetan ikusten da, bueno, iroltza zer izan zen Euskal Herrian, iroltza gara mm hilea. -hmm. Ordoan esan daiteke, eta arizperen e, kasuan... Etzuela gizon honek alako bizimodu zaila, aldrebeza, ostopoz bete oain arte eta garai hoietako pertsoneiak ezagutu ditugunean ikusi dugun bezala Zaila zaila izan zuen mundu guztiarentzat izan baizen zaila garai hau hori ezin daukatu baina berak ere lan egin zuen horretan baina nolabait esategatik ke kontrako elementuak gainditu eta gareile aterazen horregatikaren esaten dugu zaila, bai izan zula zaila, lan ikaragarria egin behar izan zuen, baina horretan ondo ateratzen beste asko gire lan egin eta ala ere horren geratu ziren, ez? hori da diferentzia. Uh -huh. Eta nola egin zuen, hain ondo ateratzeko ze nolako borrokatan eh, bilin zen eh, arizpe? E, oso ondo ateratzeko esteko langile izan behar zen horretan, bueno, lan egin, horretan zineztu eta gero zorte ondia ere behar zen, esan behar da Gizon honek Gerrazkotan parte hartu zuela Frantziako iraultzaren alde eta gero Napoleonen imperioaren alde eta azkenian honek ekarriiko ditu karikuzkio karguaak eta orreak baina berebia nahi esaterako gerroietan hil ziren. Jodoan hori ere eresesan berda, ez jota esko erori egin ziren borrokorretan. Bera has eta gerratan asko ibilitako gizona izan bagenuen ere, etzan e, gerranil. Ez, etzen gerranil, bera militar egin zen. Bera hasi zen, bueno, Gaztetikan Iroitzarekin lehendizeko gerra bat izan zen, konbentzio gerra, bestetan aipatua. Horretan hasi zen Gaztea zela gainera muga herri batekoa, Borrokan eta bueno, hortan etzenil. Kontrakua, ba, bueno, e, oso abil jazela eta frogatu zuen, hortik aurrera joko du, eta beste gerretan, eta bueno, aurrera segitu, hil gabe. Ba, noiz baitere hil jazela pentsatu zuten, eta daiborrein, hil e, eta hil izkizunak egintzizkioten. Ainbesterako? Ainbesterako, baina azkenean bizirik irten zen, ba, borroka hundietan eta oso normalazenez, jendea desagertzea, eta edo hil ba, zate matea, eta gero agertzea. Hum, hum. Ta bueno, salbato egin zen. Zorte, zorte, baya, zorte bizkatez, sorte, sorte, bueno, asko ere behar izaten zen egia esan garaio honetan aurrera segitzeko. Ezan mm holako -hmm. eh familitan edo jaioa genuen e, Arizpe eztzan nekasari ez, etxe batean jaiotakoa e, edo... Ez orain arte ikusi gehienak edo bueno, e, baserri giroko ziren Garaiartan baserri gureko gehienak zirelako, hau, bueno, Baigorri berez baserri gireoko herri bazen. Orduan, mm. oraindik ere, baina ja familia merkataria zen. Beraz, burgesa esan dezakegu, ez ziren baserritar arruntak ere. Eta burgesa gainera kontzientzia ba zeukatenak, e, Baigorrin bazen, bueno, eta oraindik badago palazio bat etxauz, oso ederra, ba, bueno, eta hango, jauntxok ziren, 178. menden saiatu ziren Baigorreko bizkonte titulu eskuratzen. Hemengo jontxo hauek. Eta zu e, aita, orduan ja buruez merkataria, baina kontzientzia bazukena, herritar kontzientzia bazukena horre enkontra jo zuen, auzitarata jo zuten eta azkenen irabazi egin zuten eta ze, txiki bat izan ezantzen ezta herrian e, bertan. Bai, baikorriko historia 18. mendeko oso interesgarria da, ez bakarrik honengatik, an gero aldu de urepe lerrisk hauek ere nola banatu ziren, baigorretikan, bueno, gauza asko dago, mugimendu hondia zeko jende gazte asko ere bazegoen, gauzak aldatzen ari ziren. E claro, iriratzez da ematen nola pun besterik gabebe ematen delako. ez hori Parisen ematen da, baina beste tokietan irabaziodo galdu egiten badu tokian tokiko testberdintasunak ematen direlako eta. eta e, ares ariz... Beren, e, aitak e, jauntxo honekin e, izan zituen borrokak, zei izan ziren dialektikoak, edo urrut joan ziren. Judizialak, <laughs> prinzipioz judizialak izan ziren, baina hauzitegira jo, eta irebazi egin zuen bueno, arispe honek eta bueno, bera zen pixkat galiena edo ez burua, baina horren atzetikan ba, herriaren borondatea edo zegoen herri terren mugimendu bat, Gauza zen, Hunchoen eta kontra. jauntzoei ez titulorik onartzea. Hori da, Claro eh, onartzen bazioten noiekia, ba, baigorritarren jauntzo izango ziren, eta bueno, baigorritarrakia bazuten kontzintzio bat, herritar libreak edo zirela, ez, iraultza gainean dago, eta azkenean iraultza gainera etorri zen, eta nola ez familia hau iraultzaren alde jarriko da. Eta konbentzioko berrasten denean, Frantzia Europa osoaren kontra, baigorren mugen dago, eta hauek ere borroka hasiko dira, eta borroka honetan, esaten dugu, arizpeon Bueno, gareile eterako da. <girrisa> Eten alditxo bat, e, gindezagun, hoi bezala, xabierkera jetarekin, e, ari gara Arratxalde honetan, eta arizpe, arizpe pertsuna pertsonaia ezagutzen. Euskadi Gratian, Arratxaldeko lehen tentazioa. Ari <girrisa> Furgoneta zarra, berriz ere gluariotxe egin behar. Zakite, zer baite egin beharko da. Haizu miren, ba, balakizu Renault alberdik ilonetan sekulako aukeran jartzen dizula Renault Espresa? Ilonetan? Aukera bat! Baina eska, gogoan izan ilonetan berdin gabeko prezioan Renault Express. Renault alberdin bakarrik, donostian! Preziorik onenak, mamut. Bonoliba, orujo olioa, lareunda berrogeita bederatzi. Nesle, esne txokolatea, lareunda berrogeita Coca-Cola bilitro, eunda berrogeita emeretzi. Urkabe, sanjakogoak, kiloa, lareunda berrogeita amaboz. Mamut, aukera aukeran. ezagutzen aldituzu ormaizztegiko Zumalakarregi Museoko zumakit maleta didaktikoak. Emmeretzigarren mendeko Euskal Herrria jolas giroan ezagutzeko modu egokia. Ikastetxe ludoteka kultur taldea iz familiarako doan uzten ditugu. Deizazu gaur bertan bederatzi lau hiru, zortzi zortzi bedderatzi bederatzi 00 telefonora. Ormaizztegiko Zumalakarregi museoa. Euskadi irratia Haiene. Janizidor arispe da gaur Xabier kerejetak aurkezten digune pertsonaia. Ja. Beraz eta esaten zenuen Xabier irautzarekin batera gerra etorri zela, mm -hmm. eta arispe horra ja, nabarmenttzen hasi edo gerra horretan e, e, sartu zela. Bai, e, Euskal Herriko, iparre Euskal Herrian osatu ziren xasor bask, esaten ziren Euskal Xasurrak, esaten dute Euskaraz, bueno, Euskal Eiztariak, beharko luke, xasor da baina, bueno, Eiztari militarrak, honetan Euskal Xasurrak e, kudalosteak edo batalloak osatu ziren, mm -hmm. eta honetan hasi zen, gizon hau borrokan eta, bueno, honetan nabermen zen hasi zen, egila da. Horran, talde bereziak ziren, Euskaldun ez, osatutako talde bereziak? Mm, bueno, eh, soldaduak, soldaduak. Eh, orduan, gaur egun ezagutzen dugun soldadutza eta orduan ze, hasi zen. Horregatik, eh, Frantzia, herri bakarrak, Europaren kontra aurre egiteko goze izan zen. Zergatik, ba, bueno, soldadutza, oro korra mundu guztiarentzat zait, gizton gazte guntzieta, bueno, gazte, eta ja. zen gazte, baina ez, orduan esan dituke ba herritarren 120a edo gerran armatan asteko moduan dagoela. Horregatikan aurregin ziuen Europako potentzia guztiei eta horregatikan ere hemen Euskal Herrian halako batailloiak osatu ziren euskal xasurrauek eta bueno borroka handia egin zuten batez ere hegoaldean claro mogan bertan zeuden hegoaldeara pasa Nafarroa Gipuzkoa batez ere eta gero azkenean ba Miranda Ebreraino ere iritsi ziren. Euskaldunak, euskaldunen aurkaberez, beraz? Bai, bai, bai eta Nafarroko kasuan e, Nafarro berekoak nafarro garaiko enkontra. Esan berda egillada Iparaldean mondu goztia ere etzegola iraultzaren alde, hori joan den astean eta ederkikus ikusi genuen mm -hmm. saratarrekin eta bapai baigorrin ere mugerria da gozten dugu familia honola jartzen den iraultzaren alde, eta lako asko ere baziren, baina kontrako familiak ere baziren iraultzaren kontra jarriko direnak. Mm hori -hmm. da. da. Zertara sartzen ziren e, egoaldera. Bueno, ba, sartzen ziren e, okupatzera. Espainia Frantziako errepublika berria, Espainiako monarkiaren kontra jarrizen gerran, eta orduan baino hauek nola iritar frantsesak eta gainera iritar ritza orduan esten erabiltzen zitu aian, ba, orduan, ba, bueno, ba, etxaiari eraso egin egintzen, etxaiar ondoko omugako ba, hori ez, hauzoa e, zela, ordu erarteko hauzoa euskaldunata, horrek bueno, ez du zer zertuta borrok egin zuten, bueno, <susurik> ba, ba, baseukan, ez du la zer ikusirik, zer ikusia bat zeukan, ez, bueno, arispe esaten dugu, baigorri jaio berren bastanen edo esteri barren jaio izan bazen, igual-igual izango zen nafar euskalduna, baina kontrako mugimendu batean sartuko zenez. Ezan berda, baikorren bertan ere izan zirela baigorren eta beste herrietan hori ba, eroltzaren kontrakoak eta bertxuak eta badira oso, oso politak mm horriburuzkoak. -hmm. Ezan mesfidan za, eta ze beldurra izango zuen momentu hartan jendeak, ez da, ezin jakin bai. norekin ari zinen. Hori da, ezin jakin alde batetik iparraldekoak e, orain etxaiak dira, baina klaro iparraldeko guztiak ere etxaiak, baina ezan berda... Babesbilla joan dakoak ere bazirelako. Babesbilla ba joan dakoak bazirelako eta beste aldean, hegoaldean ere gauza ari dira, eta jende asko izango da, afrantzesatuak esaten direnak, frantzesatuak, ba hori ez, frantzeko alde daudenak, eta beste asko ere kontran. Hau da, gerra zibil bat izango da, eskarlistadan sortzen dena, Karlista da berrogei urte pasatxo geroa goematen da, baina ezken finean gauza bera ikusten dugu, ez? Ez da bakarrikin bazio gerra bat, gerra politiko bat ere, bada orduan oso-osokora pilatxoa da, orduan arte, ba nahiko erresa izaten zen, ez? Euskaldunak izanik ere espaiolak badakigu bakoitza bere herregarekin noren kontra egin berdu guburroka. Horen jaztako ingarbi. Ze, hori ere aldatzen daren da, kolokat dago. Bai, ipar aldean, bai ego aldean, badira, hori ba, ez frantzeko iroltzaren kontrakoak eta aldekoak. Orduan oso nazpilatu izango da. Bertxo aproposak zeudela esatzen duen, bai, ez da? Bai, bertxo hauek, eta gainera oso apolieta da, e, Peru abarka liburuan agertzen dira. Hmm. Lendabiziko programan esan genuen Bizenta Antonia Mogel, esan genuen nola as, ikasi zuen ba, latin ez eta bere osabarekin barekin osa, ba, zela idazle euskalduna. Peru abarka idatzi zuena, hain zuzen ba konbentzeko gerra hau pasa eta bonortiku urte gutxira, eta oso kurisodaz, erreflejatzen du oso ondo gara jartako giroa, ez? Eta horra gertzen da baigorriko bat, baigorriko personai bat, berak kasmatua, baina jartzen dituen bertsoak ez dira mogelenak, ez? Orduko baigorritarrek kantatuak. Aurreketik pixkat gehiago ere irakurriko dut, hobetu ulertzeko eta gero bertsoak. Bueno, e, izketan ari dieran bizkaitar bat eta orain ezagutzen du baigorrikoa, ez? ez? Joanis, parkatu. Joanis, por cierto, izena da gure Arispe ez da lagua. Joanis idoro. Joanis, parkatu, baina jakin gura neuke zer hritekoa zaren prantzian. Ni naiz Baigorritarra, herri tipi batekoa. Etzera gerran ibili ikaro diran urteetan, Baigorrikoak etxe egiten eben ta euke izan gaiztotzat. Gerla zer dan ez dut jakin, ias egin nuen handik, eta bildu naiz Espainiako ire euskaldunetan nola hala ezkutu zedo ageriz. Beldurri zigarrietan igarro nituen egun Maiz bilatu izan du nintzen prantzes izen behin baino gehiagotan egin nuen lo basoan bizkaitarren beldurrez. Prantzeara ez nuengoa goa nahi, gerlara eramana izan ez nindin. Zorionez bukatu zan gerlaka iztoura, ez dakit nola bizia zirten nintzen. Prantzian Espainian, eta Espainian, baigorrita Bizkaian, nornai ardillak eta untzak, arkume eta ntsumiak, onak eta gaiztuak. Baziren Baigorrin ezin bertzez edo indarrutzez eta portxaz gerlaraz zijoazenak. Nahi duzu entzun urtexarekietako Baigorritarren kantika soinuarekin lagundua, una hemen, bueno hemen soinurik izango dira. <risa> Baina beha inozan dugu ikusten dugu, esaten du ez? Baigorritar ekusten dugu arisperen kasuan, borondatezko borroka egin zuela eta oso ondo joan zitzaioela, Anaiak bertan hilbaziren ere, uh -huh. baina beste asko ere kontratzeu dela, eta hemen bertsoetan ondo ikusten da. Gerlara etorri ginean, geure bizitzen pirilian, Gaur, gure egintariak frantzez, alon saseuak, avanze, guk euskara erantzutia, diabria keraman bazintzez. Biba nafarroako bolontari joak, asamblean dezuez kontrarioak, egin zaizue gerla bihotzez dago gotik. Gu ere helduren gera, zuen ondorendik. Hora da, nafarroko hegoaldeko nafarroen aldekoak. Egu berri eguna, eguna bai triste. Ezken duen guk behintzat ikuste, Mezaren entzuteko libertade gabe. Fusilla karturikan zentinelan gaude. Aipatu batu bai nola sarakoak eta... Hori faltan somatzen zuten iraultzak, elizak eta izten ditu edo jartzen ditu apaiz juramentatuak esaten zirenak, iraultzaren arteko apaizak, baina herriak onertzen itzituenak, ez? Hei. Oso importantia da, erligioa e, kasu honetan, eta hemen ere oso ondo ikusten da, baina libertadea, baina libertadea eta gero meza entzuten ez badigutuzten zertarakoan edugu askatasun berri hau, ez? Bueno, gerra hori no espatxe bukatu zen, eta zer egin zuen e, gerra bukatu Gerra bukatu zen, baina beste gerrak ere torriz ere Napoleonekin, baina gerla hueta, ba bueno, ba, oso abila zen, ausarta, trebea, eta kargoak gero eta importanteagoak izan zituen, preso ere erori zen, baina orduan ja inglesen preso izan zen, zen preso politiko bat, eta orduan tratua jaso zuna naiko hona izan zen, ba, gizozkenean militarren artean denak profesionalak, denak kolegatira, eta Da, bueno, no lo veiteko izan zuen. Napoleonen ondoren etorri zen errestaurazioa frantzian ere, erregeak eta bueno, hau iraltzaren aldekoa zenez pizkat uazertua geratu zen. Baina azken finan gizon hau ere politiko etzen, e, militarra zen, administrazioaren zerbitzari bat eta zerbitzari bezala oso fina eta oso langilea. Orduan azkenen berriro eskuratu zituen kargo publikoak, gero taltuagokoak eta ia e, batez ere ipar Euskal Herrian, bueno, e, oso oso importante izan zen, ez? E, Mailagoreneko administrazioko Bueno, langile, langile, eta gehiago ere, bai, azken finan, berak erabakiak ere hartzen zitiolako, eta Pariseko gobernuak aholkuak eta ematen zizkiolako. Uh -huh. era goera, zela eta. Ba, enbeste gauzen artean, e, igual eman zizkioten tituloren bat ere. Bai, tituloak ere eman zizkioten kuriosoa da, iraultza egiten dute, eta kasu honetan, iraultza bera baino lehen, E, asten dira borrokan herriko jontxoen kontra eta mm -hmm. azkenean honek kontetitulua eskuratu zuen, imperioarekin. Imperioko kondea, ez? Oie, oso kuriosoa da. Arrigarria da. Arrigarria, bai, batetika arrigarria da, baina beste aldetik normala da, burgesiak zertarako egiten du borroka eta irultza, ba, Boteria eskuratzeko. Boterea baini eskuratu ezkero, hori irultza guztietan gertatzen da, den radikalena ere apaldu egiten da, moteldu, eta moderatu egiten da, ez? Orduan halako kargoak eta sortzen dira. Ez dira ja lehena intzineko kargo nobiliario bezalakoak baina, bueno, azken fina nortxe badago ba, geldi aldi bat, ez, e, ireltzailen erradikalinaak edo baztertu ere egiten dira hain zineko ere bai orduan bai burguesia bai baina burguesia moderatu bat izango da ba, agintzen jarriko dena eta honetan zebona eta hainbeste e, gerra egin baldin bazituen eta arat honat ibilzi baldin izan altzuen denborik edo astirik eskontzeko, familibat egiteko bai, bai, bai pakeuneak ere izan ziren eta horietako bat aprobetsatu zuen e, frantzialdean konde tituluak eta eskuratu ondoren eskondu zen eta gainera norekin ezkondu eta etxauzeko alabarekin hau da, bere aitaren, etxaiaren alabarekin. Herriko jauntxoaren alabarekin ezkondu, berak ere ia bere, bere titulazukana, bestek lortu etzutena eta gehiago ere. Eta orduan bai ezkondu, palazio oso derbat erosi lakarran, hor nafarroa berean bertan, eta antxe izan zen ba hil zen arte. Eta oraindik ere karguak eskuratuz. Eta horiak eta, bueno... Oso kuriosoa da ez, e, bueno, gero eta horre gehiago eta hortik horrela etorriko diren gobernuak, zei Frantzian ere horrendik horaberak asko izan ziren nahi, ira, zei iraultzaila edo, moderatuagoak edo, beti horria arizpe hor dugu. Bueno, Maitasun ez, Maitemenduta ezkonduko zen, ezzun titulua eskuratzeagatik eta horrelako atik egin ezkontza hori beintzat. Ba, eztik zergatik ezkondu zen, baina orduan beintzaia ja ez zuen horren beharriko, Bera zen ja burgesi hau irabazlea, ez, irabazi egiten duna aristokrazia zarraren gainean edo jarrizena. Behar bad da beste zen deka zen orain hau nahiago zuena. Eh? <risa> bueno, eh, Gerra gehiagotan eh, parte hartzen du gizun honen, kikero gerora ere. Militar bezalaia ez bintzate iparraldean kokatu egiten da, hango eta eskuratzen ditu, baina nola hegoaldean oreni gerrasko izango diren, gerra Karlista, bera bertan dago, muganda, bueno, Karlistak eta harreman handia izan zituzten iparraldekoekin ekin, ekin, batez ere, bueno, portua zela, kontrabandoa zela, edo Don Carlos hortikan sartu zela, edo inglesei aurre egiteko zirela, te zirela, Hortzez zegoen gure Arispe, dena kontrolatzen e, espioi, bueno, zerbitzu ikaragarri ona zeoaken egunero bialtsen zituen parteak e, Parisera, batzuetan egunean behin baino gehiagotan eta egia esan Madrileko gobernua baino beto informatua goztegon Pariseko gobernua Arisperiesker eta gaur egun ere datu askotasko asko, ezagutzen ditugu berak ideatitzateko partengatik. Aholkoak ere ematen zikuen, eh? don Carlos irabazten ari dela, edo Estela irabazten ari, edo inglesak sartzen ari direla, guri ere kompetentzia, frantses bezala kompetentzia egiten, oso oso interesgarria da beti erretaguardiako. Odolean, zeraman honek ez da? Eh? Bai, askotan gerra, <risa> gerra <dene. risa> gerrak ez dira borroketan erabakitzen askotan, eh? hori esaten da batallak irabazi bai, baina gerrak irabazi berdirela, eta askotan erretaguardian egiten dira, eh? eta horretarako gizono hor primeran zegoen elaukatu zen Arizpe Ba dirudi, orain arte alako gutxi aurkitu bai ditugu baina zer zer 87 urtekin orduan hori asko zen eta esaten dugu ba naiz eta gerren hiltzeko aukera asko izan zituen Elise ez Eliz kizunak eta guti egin sizkioten arren Ba, bizirik atera zen gora bera oietatik guztietatikan, eta azkenean zarra, hori guztiak eskuratuta hori imperioko kondea maresal tituloa ere, frantzeko importantenetakua eta bueno, hori parixer dagoen garaipenarkoa edo ah, ditruan forretan ere bere izena ortsa ejarria dago, ez? Beraz, hori ondiko gizone izan zen eskenian. Garaiaietan gara ere, alde batera utzita gerrakontuak etzen jendeasko iritsiko, lagorita jazte ortegitera, eh? Ez ez, es, egia esan, orduan ososo zailaza Ez, e, bizitzeko modua oso zailesengreri gabe ere eta urteguetan ere zailegoa eta bueno honik irtzen zen e, etzen gutxi esan bueno gaur egun ere ikusten dugu ez pastoral eta gustei egin baitiote <risa> eta zer dut sazu hain zuzen ere eta bukatzeko arisperekin pastoral horretako kanturen bat entzuten balden badugu ez dakite zein izango duzu hautatua gerlarik ez ditulua duena <risa> Euskarrek asko, Javier. Sí, sí. Javier, kerejeta dekin, egin dugu gaurre gure Zola eta Arispe Jauna ezagutu dugu beradekin. Datorna, estela narte. Baina entzikon gobera. Gerritar ekustezela ikxilik zela, jarrist putzultzen da baigo luzaz gerla alhogeetan egonik. Malacarregue Museo A. Irratia. Radio Museo Zumalacarregue.